88. Legea clarității Cu cât știți cu mai multă claritate care sunt scopurile și obiectivele dumneavoastră, cu atât le realizați mai eficient. Lipsa clarității este sursa frustrărilor și a rezultatelor nesatisfăcătoare mai mult decât orice alt factor. Din acest motiv spunem, succesul înseamnă obiective, tot restul este nesemnificativ. Ați putea spune chiar că cele trei elemente cheie pentru realizarea succeselor extraordinare sunt claritate, claritate, claritate în ceea ce privește scopurile dumneavoastră. Succesul în viață vă va fi determinat în mare măsură de cât de clar știți ce doriți cu adevărat. Iată în continuare procesul format din șapte etape pe care le puteți parcurge pentru a vă realiza obiectivele într-un mod mai rapid și mai simplu decât înainte. Mai întâi, stabiliți cu exactitate ce doriți în fiecare zonă a vieții. Fiți explicit! În al doilea rând, notați cu claritate și detaliat fiecare lucru important. În al treilea rând, stabiliți un termen limită specific. Dacă este vorba despre un obiectiv extraordinar, împărțiți-l în termene limite secundare și notați-le în ordine. În al patrulea rând, întocmiți o listă cu tot ceea ce gândiți despre ceea ce va trebui să faceți pentru a vă atinge scopul. Pe măsură ce vă gândiți la elemente noi, adăugați-le pe listă. În al cincilea rând, introduceți elementele de pe listă într-un plan, în ordinea priorităților. În al șaselea rând, treceți imediat la acțiune asupra celui mai important lucru inclus în plan pe care îl puteți realiza. Este foarte important. În al șaptelea rând, faceți în fiecare zi ceva care să vă propulseze către atingerea unui scop sau a mai multor obiective. Păstrați avântul! Studiați și revizuiți obiectivele dumneavoastră în fiecare zi pentru a vă asigura că sunt cele mai importante. Pe măsură ce trece timpul, veți adăuga pe listă alte obiective. Veți ajunge să le ștergeți pe cele care nu mai sunt la fel de importante cum credeți cu câtva timp în urmă. Oricare ar fi obiectivele dumneavoastră, planificați-le atent, pe hârtie și munciți în fiecare zi pentru realizarea lor. Aceasta este cheia celui mai bun randament și a realizării maxime. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu 10 scopuri pe care ați dori să le realizați anul viitor. Notați-le la timpul prezent, ca și cum ar fi trecut un an și le-ați realizat deja. 2. Întrebați-vă, de pe această listă cu 10 obiective, ce obiectiv, dacă ar fi să îl realizez, ar avea impactul pozitiv cel mai intens asupra vieții mele? Oricare ar fi acest obiectiv... Încercuiți-l și treceți-l pe o foaie separată de hârtie. 3. Acum parcurgeți cele șapte etape descrise mai sus în vederea realizării obiectivului. Stabiliți un termen limită, întocmiți un plan, aplicați-l și lucrați la el în fiecare zi. Transformați acest scop în obiectivul dumneavoastră principal pentru următoarele săptămâni și luni. Pregătiți-vă pentru unele schimbări uimitoare.